Капельмейстер зрадів, що скінчиться їхня з князівною розмова, яку він дуже вдало порівняв з добре зладнаним дуетом, де кожен голос повинен лишатися вірним своєму власному характеру. Тим часом, як князівна трималася сумного адажіо і тільки деколи вставляла мордент чи коротеньку трель, сам він... Першорядний буфо і чисто комічний співак перебивав її безлічу коротких нот речитативу, тож композицію в цілому і виконання можна було назвати шедевром, і йому найдужче хотілося б почути князівну і себе самого десь із ложі або з пристойного місця в партері. Отже, до кімнати зайшов, схлипуючи заплаканий княжичий Гнатій із розбитою чашкою в руці. Треба пояснити, що хоч княжичеві давно минуло двадцять років, він ніяк не міг розлучитися з улюбленими розвагами дитячих років. Найдущі йому були до вподоби гарні чашки, якими він у свій спосіб розважався. Годинами розставляв їх рядком на столі, Щоразу інакше, то жовту біля червоної, то червону біля зеленої і так далі, а розставляючи їх, він простодушно, щиро радів, наче весела, задоволена дитина. Шкоду, яка довела його до плачу, зробив маленький мопс, що зненацька стрибнув на стіл і скинув на підлогу найкращу чашку. Князівна пообіцяла, що постарається замовити йому з Парижа чашку найновішого взірця. Княжич заспокоївся і радісно всміхнувся. Він, мабуть, аж тепер помітив капельмейстера і запитав його, чи в нього також є багато гарних чашок. Крайслер уже знав від майстра Абрагама, як треба було відповідати на це запитання, Отже сказав, що, звичайно, таких гарних чашок, як у його вельможності, він не має та й не може мати, бо не може витрачати на них стільки грошей, як його вельможність. — От бачите, — мовив Ігнатій, дуже задоволений, — от бачите, я княжич і можу мати скільки завгодно гарних чашок, а ви не можете бо ви не княжич, а тому, що я, напевне, княжич, то гарні чашки. Чашки і княжичі, княжичі і чашки переплутувалися в мові Ігнатія, дедалі незрозуміліший, а сам він сміявся і з великої радості підстрибував та плескав у долоні. Едвіга почервоніла і опустила очі. Вона соромилася свого недоумкуватого брата і боялася, хоч звичайно дарма, що Крейслер почне брати його на глузи. Але Капельмейстер був такому настрої, що княжичева недоумкуватість, як прояв справжнього божевілля, викликала в нього тільки жаль. Але це не зменшувало, а ще збільшувало напруження. Щоб відвернути увагу бідолахи від тих злощасних часок, князівна попросила його впорядкувати невеличку підручну бібліотеку, розміщену у вишуканій стінній шафі. Це цілком задовольнило княжича. Радісно сміючись, він відразу почав витягати гарно оправлені книжки, складати їх за форматом і ставити золотими берегами назовні так, щоб вони утворювали суцільну блискучу смугу, чим він неабияк тішився.